Tunapuwelekea kwa sasa tunelekea kwa mjumbe ili aweze kutusibitishia yu la tukio hili Tuenzea tundugiamu Naasani Pole sana Shemeji pole sana Pole sana kiukweli pole sana Aa, Nazani mimuona Shemeji ndo huyo hapo ye, ni mtu wa kulia tu lakini naamini ya mambo ya taisha tu Aina shida Tuenzea tundugiamu Aa, Mpenzi ptazamaji Sasa hivi tunelekea kwa mjumbe kikwenda kushibitisha ile swala kuhusu uh, namna gani kesi ya hawa wanandoa eh, ameweza kuzipokea na alitoa maamuzi Na pia usikose kusubscribe wa channel yetu hii ya Mloguru TV eh, ili uweze kupata taarifa mbalimbali zinazo zinavyoendelea na uta, utapata taarifa nyingi sana. Kikubwa tu ni kusubscribe na pia kubonyeza alama kengele ili kuweza baya kufuatilia vizuri na tunapoelekea sasa hivi tuko njiani tunaenda kwa huyo mjumbe Hili kuweza kudhibitisha hili tukio. Ah sasa ndugu yangu unajisikiaji Ah mnasikia vizuri shundugao. Unajisikia vizuri. Mm, na unafurahi kabisa. Ya nafurahi kwa sababu lengo langu mke wangu ajishushie na ajue kosa lake mm. Haombe msama Hicho na kinahitaji natohitaji heshima mm -hmm. na mani tawale ndani ya familia yangu. Okay. Mm ah, pezi mtazamaji wa mlogulu TV, hii inafundisha eh, kwa wengine wote ambao walikuwa ndani ya ndoa na kama unamhitaji eh huyu Dkt eh, kama alivyo sema mhusika anapatikanika Gongo na pia nakuahidi kabisa yani Ee nitafika katika ofisi yake. Na ni nitafika katika ofisi yake. E, na kuweza kwenda kumhoji mauli matatu na naamini atatupa ushirikiano. Naamini atatupa ushirikiano. Na, na bado tuko njiani tunaelekea kwa huyo mjumbe eh ili tuweze kwenda kudhibitisha juu ya tukio hili ambalo limetokea. Na huku tupo maeneo ya Kigogo. Tuko maeneo ya Kigogo. Eh? kiogo kumaeneo kiogo mwisho ku maeneo ndani ndani sijajua huko mtaa lakini tuko maeneo haya tunaenda kwa mjumbe ili kuweza kudhibitisha kikubwa tu usikose kutufuatilia ah ni huko <laughs> jamani vichochoro za jamani salama ah salama tu kikubwa tu ni kusubscribe channel yetu hii ya Mloguru TV ili uweze kupata matokeo mbali, mbali ambayo tutakaweweza kuarushia. Kikubwa ni kuelimisha pia jamii na kujifunza. Kwa hiyo ukiweza kusubscribe u channel yetu na kugonga kengele ambayo hapo juu hapo chini hapo ndipo utakapoweza kupata taarifa zetu mbali, mbali ambazo tutakazoweza kuzirusha. Nadhani bado tuko njiani tunaelekea tuna ni hapa eh Ndipo hapo, si Yes, ya. Yes. Hapa ndio kwa mjumbe. Mm. Ya, mpenzi mtazamaji mlu, wa Mruguru TV. Ah, sisi tupo hapo kwa mjumbe. Na naamini mjumbe atakupo tu. Kama hatakupo, basi tutajaribu hata kupiga simu ili tuweze kumpata. Hayupo? Yeah. Yes. Ah, okay, sawa. Asante sana tu. Mpenzi mtazamaji, hii ni Mruguru TV. Na hili kuweza kupata tarifa katika chaneli yetu Unaweza kusubscribe channel yetu Au kuna ukisha maweza kusubscribe tu gonga alama halama ya iwa kengelu hapo no chini Na bado tunaendelea na tukio ambalo li metokea kigogo Na tumetoka nyumbani kwa joni sasa hivi tupo kwa mjumbe Mjumbe pia atatusibitishia kama jei kesi ya yeye Joni na mkewe walishai kuifikisha hapa Na hivu unomona hapa mbele hundo mjumbe ambaye ane kesi zote za hapa mtaani yeye anazisimamia anaweza kujitambulisha kwa majina yake na pia tutataka tujue na yeye hii kesi yeye aliisimamiaje mpaka hapa lipofikia eh eb tueleze unaitwa nani ah wana mimi naitwa naitwa Daniel Dani Linyoha kutoka Kigogo Kigogo Mwisho ah kikubwa <coughs> kweli ndugu yangu Joni Mala nyingi sana kesi zaki hapa na nazifahamu vizuri tu Aa, Kikubwa changamoto moto liyo pata ndugea nguwa hapa Kuali kwa kuli nasikitisha sana Ivi kesi ulisha kuletea mala ngapi? Anakumbuka kesi yoniletea kama mala Tatu kitu kama chojaa Mala tatu Najee ulichukua mamuzigea ni bada ya Kukuletea kesi ya kifamilia kugombana na kufanyaji Ulichukua mamuzigea ni kama we mjumbe. Chakwanza kwanza kama mimi mjumbe nilimuita John mpaka hapa akaja baada nikam, ya kumuita nikamweleza kiwahasia kabisa Kasabu, mini, sirikali, ututumie, ututumie, ututumie kwa sababu ni serikali nikamwambia cha kwanza ututumie usitumie sheria mkononi kwamba kufanya mamlaka ya kumwazibu mke wako kwa ajili anafanya vitu kama hivu. nikamweleza akani nikamsi na lakini kwa kweli kadri ya uwezo wangu Kila kienda naona napata jibu tofauti. Kila kienda nakuta vile vile. Akaja tena am ya pili. Akataka mpaka afanye kitu kibaya kabisa kwa mke wake. Lakini kutokana na mimi ni mjumbe ananiheshimu, nikajaribu kumsi Ile ya tatu ndio yani haielewi. Tena kaja hapa akachanganyikiwa kabisa. Swali linauma ndugu yangu, mtangazaji. Linauma sana. Ya ningekuwa kama wewe, lakini mimi katika uwezo wangu ni mjumbe, nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Mwisho na siku Nikomba mungu tu wao watelewana. Jio ndoa zaotu na ukizingilia. Na hii na kwa changamoto mjumpi pao na wama. Lakini kwa sababu na mimi pia ni binadamu. ni nitui binadamu wangu. Kukumuito ubwana kumisi. Zeni na shangaa tena leo nimemona kaja hapa. swala kwamba lili lili amboro. anokuja naro hapa. Ndo nazani ndo kaja tena naro ili, Na vile umekuja na wei mtangazaji. Na muandishi wabari. ni niswara ni ngumu ngumu ngumu ngumu sana. Kunaataka kwa kuniambia kwamba tukio lililotokea ile hakukupigia hata simu na ku, kuambia kwamba jambo ambalo linoendelea nyumbani kwake? Aa, ndugu mwandishi wa habari kusema simu ananipigia na kunipigia simu na solutioni ni yuzi siku ya leo kwa siku yale alikupigia simu baada ya tukio la mke wake kule kuwa analia ana, ana, labda ni kitu gani ambacho kinachoendelea nyumbani kwake alikupigia au wewe mwenyewe umeshtukizwa yani. A kwa natalifanaye? Mimi kwa kweli sukuwa natalifanaye na naye na mbaka muna mpaka ya hodi hapa na nilitaka kutoka kidogo kwenye mangeko mangeko. Kuwaona hapa na mimi nikabidi ni Rudi kakasabu na mfamu na ugenu mikuja ni wewe ndo ni mpya mpia katika eneo rangu. Kwa nikona nikoja ni yeshimu, ni yeshimu watu na mimi pia ni binadamu ni wasikirise a ah, mtazamaji wa Mruguru TV ah, kama mlivyomsikia mjumbe ah, maelezo yake na amethibitisha kwamba kweli eh ndugu yangu huyu aliweza kuwa na ugomvi na mkewe na amethibitisha kwa hiyo tumeshapata uwakika juu ya jambo hili lakini pia na kuahidi baada ya kutoka kwa mjumbe nitaelekea kwa yule mtaalamu ili kuweza kupata maoni tatu na aliwezaje eh kuweza kumsaidia ndugu yetu kwa hiyo hapa ndipo ninapofikia mwisho kwa sasa ila naomba tukutane tena kipindi kwa Dr. Mluguru hili kuweza kumuuliza maswali matatu na aliwezaje kumsaidia huyu ili uwewe mtazamaji iwefundisho kama una tatizo lolote katika familia yako ni mimi mtangazaji wako anko J, karibu sana katika chenel ya Mlugulu TV usikose kusubscribe na kubonga arama ya kengele hapo apochini. Asante sana na nakushukulu sana kwa kuweza kuchukua muda wako. Tukutane tena siku nyingine. Asante kwa eli.